accelerator sub peste 5 minute de la linia 4. Persoanele care au pe la, la ten, sunt din vagoane. Am iubit pe Gogu și psihic, nu numai fizic. E un escroc, dar îl ador, mamico. Amico, alo, cum, alo, cum poate uita Gogu după miezile de la păiană Unde-i pistolul e tăticu? Doamne, Dumnezeule, și am să mă fac eu zilele urbătoare fără el. Mamico, amico, alo, am renunțat la toate principiile pentru el. Păi la ce să mai renunți? Am să-l aștept până ce-i dau drumul de la închisoare. Păi ce dacă a furat de astins? Iubirea n-are rațiune, mamă. Mi-a intrat în sânge. El nu fura. Poate nu era viril, dar era bogat. Sufletește, mamă. Hai, hai, frumoasă, lor, plecați. Duceți-vă cu aceste suferințe netrebnice, cu aceste lacrimi care seamănă cu niște baxișuri, care miros a filodormă. Pasiunea nu cunoaște legi, așa cum era de lapida. Se băgase în afaceri necurate, dar... Nu-și păstrase gingă și ea sufletească. Știa limbi străină și regreta întotdeauna când fura niciun furt. N-a rămas neregretat. Baxișuri, matrapaz, lăcuri, combinații, mici învârteli. Voi nu vedeați ce-a furat, nu. Voi voiați să vedeți fondul lui curat. Cuprinse de iubire, vă prefăceați că nu le vedeți. Hai, scoateți-vă Batistele, umpleți-le de lacrimi și duceți-vă... Că toate lacrimile astea se amână Femei părăsite de scroci. Nu sunt adevărate, sincere, justificate aceste lacrimi. De lapida, la furat. Da de banii, ce nu spui banii, ce mustață avea? Ce frumos ne de Ce ce limbi Roștii sub de lună De Teodor Mazilu adaptare radiofonică Dan Damian Interpretează Horaciu Malaele, Dana Dogaru Tamara Buciuceanu Mitica Popescu Virginia Mira Șerban Celea Regia artistică Dan Puican. Ciclume. Da, mai am. Unde mi-e costumul, Blemarie? Uh, aici, unde e? e? În raftul al doilea. Draga mea, după cum observ plângi. m uh. avut de vecinul de la parte și o să spune că ne certăm. Uh. Uh. Nu ne pute Clementina, asta e. Eu m-am sacrificat pentru tine și, și m-am retras din câmpul muncii, nu, că te credeam un, un golan cu sufletul curat. Ca să-mi dau seama până la urmă, cu, cu cine am de face, un om fără principii. Fără principii, asta e. Eu mi-am făcut datoria. Mi-am dat arama pe față, fă tu datoria, draga mea, și disprețuiește-mă. uite de la mine ca la un străin, te că cineva. Ah, am avut încredere tine. Foarte încredere. rău ai făcut, foarte rău ai făcut. Cine de a pus? N-aveai decât să observ că nu eram sincere sentimentele mele. Cam bătea la ochi, draga mea. Ah, respirai atât asiguranță, erai atât de... Tandru! <laughs> eu, siguranță? Ți-am dat eu ție un sentiment de siguranță? M-am purtat eu, Tandru, cu tine? A, tu ești puțin cam tra-la-la, dragă! La stai puțin, eu eram absolut sigură că voi muri în brațele tale! <laughs> S-a dat vreun motiv? A fost atitudinea mea de aceala altura, dar nimeni nu are încredere în -mi mine. Ești chiar mama care m-a născut și m-a alăptat. tai că mi se uitat chiar și la mine, frații mei. Să spune numai când mă văd, nici măcar la serviciu. Tuturor le pare de serios, aproape suspect. te că și tocmai tu... Tu ești un om inteligent. Tu știi că dragostea e oarbă. Pai să nu fie! Când o femeie iubește, trebuie să deschide ochii. Femeia trebuie să se întrebe, cu cine mă leg eu viața? Ce caracter are? Nu, nu, no, no. ai luat-o așa, superficial, ai fost ușuratică, draga no, mea. Să recunoaște, recunoaște, că te luau după aparențe. Nu, no, nu, no, cocule! Am judecat ca o femeie. Mi-a plăcut felul, felul de a Fii, Care e felul meu de-a fi? Eu n-am niciun fel de-a fi. Totdeauna m-am întrebat ce-a găsit femeia asta la mine, frumusețe, frumusețe. Nu se poate spune, delicatețe nici atâta. Te-am și bruscat de câteva ori. De ce te-ai întrecusit de mine, a? De ce? Cum, de ce? Păi, te-am pretis, eu fi sinceră. Dacă te-am dezamăgit din punct de vedere moral, disprețuiește-mă din adâncul cu sufletul și lasă-mă dracului în pace. Ai, nu nu așa de simplu, Gogule! Păi sentimentul se naște fără să vrei! Păi ce pot să fac eu dacă mi-ai intrat în sânge? Pati, mă oară, mă pun! Te cred! Dar rațiunea! Tu n-ai rațiune! Nu-ți dai seama că sunt un tip josnic cu puțină trășatură omeni și tu nu judeci! Tu nu judeci! Eu nu judec! e, tu ești puțin cam tra-la-la, dar chiar ți totul, dragă, eu îmi iau doar discurile și îmbrăcămința. Nu, nu, eu nu vreau mobila, eu pe tine te vreau. Cu minte, dragă, fii cu minte, că ne aud vecinii, ție-ți dau tot ce am eu mai bun. Ce vreau, sufletul tău, mogule, Ce vrei, dragă? I love de way the mobile. Am nevoie de căldură sufletească Și gata, gata, gata Vine și căldură sufletească Dar după aceea ce, păi, tu nu te uiți Ce trusou ai mă mă Tu nu vezi ce ai mă mă Cred mă că nu o să găsești un om Cu suflet curat Care să vrea să se odihnească În asemenea fotonii Și în felul ăsta să ajungă la concluzia Clementina mă mă Că ești o femeie stupări și o să te recăsătorești ușor oh, ești cinic cucul păi vezi că sunt și cinic păi văd că văd toate defectele cu precizie și totuși te iubesc. Cam caracter, drag. Sunt un netrenic. M te iubesc. Sunt te un iubesc. nou gol pe dinăuntru. Te iubesc cu tot zidul tău sufletească. No, Clementina, sunt imoral. Oh, te, te, te, te, te, te iubesc. Te iubesc. Minci! nu mă iubești! Mă urăști! N-ai vrut să porți pantofii ăia? Ai spus cu indignare că sunt bani furați. Era în bucătărie. Spălai vasele. Stai, eu vreau să mai păstrez Ceva Umenesc Puțin, Gocule Foarte puțin Poate eu un capriciu Poate că am și eu nevoie de căldură sufletească De un om care să mă înțeleagă Să nu reproșeze tot timpul că n-am principia nu. Plec, plec, plec Rămâi cu fondul tău Incoruptibil Gocule Vreau să Da. Da. Da. Arăt groaznic Arăt. Dragă ortanța da. Sunt momente când aș prefera să mor Gugu da. -gu. da. Vreau să divorțez. Da. Zice că sunt o femeie superioară da. și o să-mi refacă Viața! Păi, da, dragă, ce? Așa îmi spune sistematic ah. Viața nu e așa de simplă, dragă, cum ne închipuiam noi mm. Mm. Ce naive eram ah. Mă vine să și râd Poate sunt eu nebună, poate cer prea mult de la viață, dar Noi n-am avut noroc în dragoste, nici în alt domeniu, dragă da. Sufer foarte mult și eu și mă întreb ce o să se aleagă de viața mea e, Tu ești iubită, orta. Da, da, dar da. nu iubesc eu, dragă Ce, nu te lasă să te încadrezi în câmpul muncii? E invers Mă bate la cap să mă încadrez undeva Du-te și muncește, Ortanso, dacă vrei să te mai strâng cu pati, în brațe A insistat atât încât sunt că nu-l mai iubesc, dragă Păi sentimentul dragostei e mult mai complex Așa că atunci când a venit cu pretențiile astea absurde Am simțit că mă înșală sufletește, nu? Gogu mi-a spus că dacă nu mă retrag din câmpul muncii Nu mai însemn nimic pentru el nu, a, a fost dur, a fost dur He. Cum te rugat să nu mai lucrezi? A insistat! A procedat ca un adevărat bărbat, dragă. Ar trebui să fii fericită! Păi da, eu m-am retras din câmpul muncii, dar simt tot mai departe de mine. Ah. Tot nu mă iubește. Păi uite, nu sunt nici salariată, nici fericită! Păi Evinată! Nu știți să la precizie, el e foarte delicat. He, Emilia nu are delicatețe. L-crădem altfel de om pe Emilia, să știi? Com mai mai drept, mai bun, no, mai, nu, no, mai uh, mai descurcăreț, mm -hmm. mai modern, mm -hmm. mai uh, mai francez. <laughs> Ah, Să-mi fi satisfăcut toate capriciile acolo Când l-am cunoscut prima oară Îmi vorbea de munca lui activitatea obștească, situație internațională Revoluție, adevăr Giordano Bruno vreau să-l cuceresc și ascutam cu atenție Deși mă plictiseam de moarte Mă prefăceam că mă interesează Dar nu așa La Giordano Bruno nu mi era mie capul Dragă Clementino Au intervenit prea multe schimbări nu-i suficient să ai un trup frumos Îți trebuie și un suflet ca atare da. Și din când în când Adeziunea la un ideal superior Nu? Că dacă nu îi împărtășești adeziunea bărbatului Nu te invită la niciun local, dragă Dacă el crede în socialism Trebuie să crezi și tu Oricum e, soțul tău, nu? Când l-am luat pe Emilian Aveam o singură speranță, tu Ce speranță? O mare speranță Că nu e sincer în ce-mi spune. Lucra la controlul financiar și îmi tot spunea că el urăște punga și credeam că vorbește și el așa, că așa se cere. Dar eram convinsă că de fapt el mințea ca să-mi facă mie plăcere. Mm -hmm. Ei bine, convinger asta m-a atras către el. Și m a indus în eroare, dragă. Ei, află că e sincer! Mi-e lehamite cât e de sincer crede în tot ce spune și face Am încercat și eu și mama să-i deschidem capul și, și bietul tata care are o logică de fier Mai Emiliane, mă, nu mai ești un copil Fii și tu mai culant, mai serviabil Ai fă și tu o intervenție acolo El nu și nu, ca să mă schimb eu Auzi, dragă, ce aberații Da, nu seamănă deloc cu Gugu A, sunt foarte diferiți Aia de la serviciu l-au stricat pe Emilian El avea un fond bun, dragă Când l-am rugat să-mi facă un mic serviciu Nu era cine știe ce Tu știi ce mi-a spus, dragă? Dragă Ortanso, pur și simplu eu nu știu să fac intervenții Cum, nu știi, dragă, m-am înfuriat eu Că doar ești bărbat în toată firea Pur și simplu mi-a răspuns Nu știu să discute despre o intervenție Nu, no, nu, no, nu no. E nebun delegat, dragă E Nebun delegat Om cu studii superioare și să nu știe să facă și eu o intervenție acolo Trebuie să fie foarte greu, orta. Ai, nimeni nu bănuiește catastrofa tu Hai la nu plânge Dacă Emilian te roagă să te schimbi Schimbă-te, dragă Viața mea e un iad Dacă Emilian îți cere să lucrezi Lucrează, dragă Eu să mă schimb? Eu? Clementina, dar eu am un caracter voluntar, dragă Am pretenții mari de la viață Ceasuri întrești, mă gândesc ce aș fi ajuns eu cu, cu trupul meu în Occident. Ah. Ah. Ah. Ce situație aș fi avut, dragă. Da. Ah. Mulți bărbați inteligenți și făcuți și-ar fi risipit averile, numai să-mi să picioarele. Spui tu, Clementino... Uite-te la mine și fi obiectivă tu. Ii uite, uite, și tu ce sâni mici am. A? Am sâni mici și duc o viață monotonă. Cu asemenea sânii la Nisa, pe coasta de azur, dacă ești fi fluturat în stațiunile balneare de acolo. Tu ai un post foarte frumos. A, ah, nu, nu. Aș fi nebunite Europa, dragă. Veneția, Taormina, Monte Carlo, Baden-Baden. <laughs> în fiecare zi aș fi auzit Ortanso. mi a intrat în sânge Sunt conte, dar nu pot să trăiesc fără tine Aici, la noi, dragă, degeaba eh, Nu, n-aș fi devenit curvă, nu Aș fi păstrat întotdeauna, în adâncul sufletului Un ideal spre care aș fi tânjit, nu? Mă, tu ești o cerebrală, mă, Hortanzo Păi da, dragă eu sunt mult mai sentimentală în raport cu tine. Ah, dar ce o să se întâmple cu Emilian? Ei, dragă, eu mi-am făcut datoria. L-am rugat să fie mai realist. Să lucreze la controlul financiar și să fie așa de puțin realist. Să nu facă niciun serviciu, dragă. O vorbă bună acolo. Ține la principiile lui mai mult decât la mine, dragă. Care sunt un om viu, cu idei și sentimente. El ce-a făcut stagiu, domn cinstit? Acu să vie alții la rând. Nu vreau. Zice că altceva ceva decât om cinstit nu știe să fie Aușe nebun, Clementino Auzi, n-a zis că te lasă? Exclus, dragă, i-am intrat în sânge Cred că s-ar sinucida dacă l-aș părăsi. Și eu mă sinucid Dacă Gogo nu se întoarce la caminul cu un șucat Emilia înseamnă cu tine, dragă E un tip slab Dacă aș discuta cu el, mi-e toată că aș avea pe conștiință viața unui salariat disciplinat a trebuie să-mi și eu viața, nu? Da. Asta e realitatea Nu-l mai iubesc Păi nu știe să facă niciun mic serviciu acolo Nu știe să spună anecdote, Nu știe să fie cinic, dragă Păi spune și tu, ăsta e bărbat Da ha -ha. E, Gogo e foarte cinic <laughs> E foarte ce? Ce? De ce restul? Ce? E. Ce tu? Am prostie, am prostie acolo <laughs> Ceva complet absurd O să te crucești tu Zită, ce? Auzi, știi cu cine m-aș fi potrivit eu? Cu Gogo al tău Ai zău că ești comică Ai ca ai și tu niște idei Uartază tu și cu Gogu. Păi Păi v-ați fi certat toată ziua tu? Păi se ceartă el cu mine care sunt mai salariată ca tine Ar fi fost o nenorocire, tu, e, zic și eu așa ca să mă amuz A, ești o nebună, orta ah, Și zi așa, tu și Gogo. <laughs> Ar fi ajuns de râsul lumii Zipa, iubito Pa Muzica N-am mai învățeles ah, și noi, nu? Da. Pa, tu! Pa! Și uite... Ce-i și la Ortansa? Ea și Gogu. Păi, toată ziua s-ar fi certat. Mă, ce hazlie, mă, ești femeia asta, auzi? Gogu și Ortansa. Chiar așa o să fie. Gogo, și oare sure, dansa? Gogo, și oare dansa? S-a întâmplat ceva? Te rog să mă ierți și să nu mă judeci prea aspru. Te rog să-mi spui despre ce e vorba, și după aceea am să plâng sau absurd, după cum va fi situația. Dragă, eu n-am nicio vină. Mă simt extrem de curată, dar eu sunt altfel construită. De când eram mică, de minciuna. Ei bine, nu te iubesc. Trebuie să ne despărțim. Tu te-ai găsit fericită muncă, dar eu. Eu sunt femeie, dragă. Da. Sunt perfect de acord. Înainteam formele de divorț. Ai ajuns la latura strict administrativă? Nu-ți pare rău că totul s-a sfârșit? De ce nu te gândești puțin la situația grea în care te apri? Care situație? Te rog, explică-mi. Mă despart de tine în mod definitiv, dragă. Nu o să-ți mai fiu soție. La revedere! Ce să spună lumea, colegii de birou Maică-ta, femeie bătrână și suferindă Fericirea noastră e distrusă, dragă Tu nu vezi în ce situație nenorocită te găsești? Nu e absolut nicio nenorocire Ei. E mai liniște, e mai ordine Adio Și dacă e adio, atunci adio Adio pentru totdeauna E să din poesie engleză? Păi, așa sunt eu făcut, altceva decât adio. Nu știu ce să-ți spun. Ce vrei să-ți spun? Uite, hai, dăm tu o idee! E După ce ești rigid, mai ai și ne-i dragă Dar poate, poate că tu m-ai adus în pragul divorțului Nu mi-ai îndeplinit rugămințile Care nu veneau de la o străină Ci de la femeia pe care o strângeai în brațe cu patima Înțeleg să nu intervii pentru un străin Dar nici pentru propriul tău cum Max? Dacă nu știu ce ai, e aia o intervenție Faci pe prostul nu mi-ai explicat tu ceva, dar eu n-am înțeles Uite, îți mai explic odată Na, sunt greu de cap Emiliana, dar eu sunt ortansa, soția ta Ortan, s a spus? Da, dragă. Am avut eu o nevastă cu numele ăsta? Nu, trebuie să-mi fac un nod la Batista ca să-mi aduc aminte. Aha! Ce glumă vulgară! Astea sunt sentimentele tale? Și-ai tăcut? am avut treabă până peste cap. Dragă, doamne, ne am iubit, dragă Tu nu-ți aduci aminte când colitam parcurile ținându-ne de mână? Eu cu tine? Da. Străzile, parcurile? La grădina Icoanei, parcul Ioanid, dragă, parcul Ioanid Mai fac o ultima încercare Intervin-o pentru propriul tău cumnat Și-am să cad imediat după aceea în brațele tale Păi eu nu pot să intervin pentru lichia Să se facă om de treabă și atunci... Ce da. zici de soluția asta? Imposibil. cinicule! Să pretinzi asta de la un om cu părul alb! ce degeaba faci pe nebunul! Despărțirea de mine te îngrozește, dar te supraestimezi în mod curent. dragă! Dragă! Da! Rochile se pun deasupra, ca să nu se șifonezi. Ești pur și simplu inconștient! Uite, ia și și desuurile! Ce? Ce faci? Ce? Ce faci, drogă? Nu vrei să te gândești la perichirea ta individuală? Hai, dragă, nu mă ține cu ele în brațe! O să regres tu purtarea asta inumană, principialitatea ta. O să-ți aduci tu aminte ce înseamnă o intervenție. O să mă rogi în genunchi să-ți redevi în soție. Lasă, dragă, presa cotidiană că mai nebunit. neburit. Te părăsesc pentru totdeauna. Te las singur. Și în clipa grea despărțirii eu citesc ziarul. Hai, dragă, dăm ziarul că e o știre care mă interesează. Ce bă, dragă? tu faci pe nebunul cu mine? Te rog să te uiți foarte atent. Mm. Ia uite-te, draga mea. Mm. Sunt foarte frumoasă. Mm. Ha? Am un trup foarte frumos. Da, ești foarte frumoasă. <gânt> e, trupul ăsta nu o să-ți mai aparțină. Păi sunt foarte fericit, orta însă. Nu crezi că glumesc sau mai știu eu? Alți bărbați se vor desfăta cu goliciunea trupului da? tău. Dar e normal. E... Ce, draga e normal? Da. Normal? Normal? Fle de gheață, canalie uite te bine la, uită-te la părul meu uite te fluturând de vânt Bustul meu, șoldurile mele uite picioarele mele, uite te bine angajatule, principialule Chiar apreciez Ei, Sunt foarte sensibilă, plină de feminitate, am simțul umorului știu să vorbesc la telefon, să primez coaspezi, dar ce-i mai trebuie unui bărbat dragă? O femeie. ce? Eu nu sunt? Tu uiți că ți-am intrat în sânge? Eu nu sunt femeie? Eu am crezut că ești. Și dacă erai cinstită și mă părăseai, sufeream, dar așa pentru ce să suferi? Nai pentru ce să suferi? Niciun motiv, pe cuvântul meu de onoare. O să regres tu expresiile astea. Fata! Ai să ne profund? Principialule! Evidențiatule! uite te ce sunt! niciam! uite Uită-te! Ce s-a întâmplat? Ce s nimic, nimic! să mă părăsește, tată socrule! Mai păi, O să rezolvăm noi problema spațiului locativ mai târziu! Fiți inteligenți, copii! Tu pune geamantanul jos și tu, Emilian, ești un om cult. Nu lăsa fata să plece. Păi nu mă iubește, mamă soacră. Hortansa a fost foarte sinceră. Hortansa? Ai fost sinceră cu Emilian fără să-ți întrebi părinții? Mai o odată sinceră și spune că-l iubești. Papa, eu nu pot trăi fără tandrețe. Te rog? Gata! Deși ai vederi de stânga, te iubesc ca pe copilul meu. Îți e foarte greu Știu că ți-e de greu Nu-i ușor să fi părăsit de o femeie atât de frumoasă ca fica mea Te rog să nu faci vreo prostie Să nu cumva să te să be să găsește oricând un bărbat Dar la tine mă gândesc De parcă ai fi copilul meu Doamne Dumnezeule Dragă mamă soacră și dragă tată socrule Divorțăm oh. Păi fără Ortansa viața să se pară pustie Iartă-mă că ți-o spun deschis. Fii tare, tare că s-ar putea să te părăsească definitiv. Nu, cobi, cum vezi o renorocire, cum te îngrași ca o pepeliță. O să revin acasă ea. Ca mamă am eu o presimțire, dar fata are și ea sentimentele ei, nu? Iluziile sunt primejdeoase, mai băiete. Nu te mai pepeli atâta. Dar chiar așa, ce-o sufletul lor tanse? Eu o ființă stranie. Judecă și a viața ca o fetiță de știutoare. A plecat. Cine o să mai spună seara? Eu nu beau decât un ceai. Emilian, băiatule, ai grijă să nu cazi în patima beției. Alcoolul e o soluție temporară. Oare ce-o fi în sufletul lor Nu o să mai dea telefon la serviciu între 11 și 11.30? Simt că mă O Ortaza Ortaza, ce ai făcut din mine? Fii bărbat O să fim iarăși toți patru fericiți! Dacă te-ai purtat dur cu ea să soacă, dacă să nu se întoarce Eu mă sinucid Mă sinucid chiar în această locuință Nu Ce spuneți? O să se întoarcă? Tăceți Mă lăsați singur cu această suferință îngrozitoare Bustul oh, meu! Uf! Bustul meu! A, ah, Hortensa! Mă duc să mi necamar un vi. Uh, Domnul Aritec? Ah? Dă-mi un coniac mic. Imediat, vă mă rog. Hai. Ai fost atent la vocea mea cât de pasiune reală de gaje ea Câte căldură omenească Domnule, am un suflet de copil Suntemți o mare șmecher Iertați-mă, s-ar putea să fie o simplă presupunere vă ce repede reacționez Mi-ai spus că sunt șmecher, gata, m și durut Dacă vă uitați așa la mine Încep să cred că nu e o simplă presupunere Da, poftiți pe rog? Dumneavoastră ce doriți? Să minec camarul în vin Numai să-mi spui dumneata cum Ce să spun Cum să, să bat cu pumnul masă Durerea aparține clientului Noi n-avem decât băutura <laughs> e, Domnule e, Domnule da. Vă rog să nu emiteți încă judecăți Definitive asupra mea Așteptați o clipă și devin și eu Om numai că trebuie să-mi amintesc uh, gesturile caracteristice, Eu nu prea am memorie. Se puteze problema să măgâi pe cineva, o ființă apropiată care aștepta. Eu știam că, în general, mamele, de pildă, uh, t Și nu s-a supărat ființă? Aici, grozăvia, domnule. Ea a vrut să se supere, dar uitase și ea. Cârpă, nu? Cine? Dama pentru care suferi Poftiți-vă, vin de Se bea în caz de neplăcere amoroase Pentru neplăceri la serviciu Muscat o tonel Ea <gântu -i> spune E o cârpă, nu? Nu, nu e o cârpă E o zdreanță E o zdreanță, zdreanță. și așa e bine Dacă e zdreanță, trebuie să suferi pentru ea Probabil temperamental, Ca o croaică. E groai infidelă Domnule m-a cu unul care nici nu seamănă cu mine oh, oh. Se puțin, trebuie numai să-mi aduc aminte A, a da, da, a, da, da, suferi, nu așa să-ți explic de unde vine Când era cu tine, o strângeai tu în brațe Acum nu tu, ci respectivul, Respectiv, respectiv, Îmi vine să-mi iau lumea în cap da, ar trebui să te sinucizi Fiindcă nu mă iubește? Dar cum să numește așa ceva? Patimă oarbă, domnule da. e, Nu știu ce e aia Poate știam, dar am uitat Îți dai abia o să-mi amintesc Cum e? E ceva omenesc O femeie stricată, te înșală Și tu o iubești cum e Nu poți să o smulgi din suflet Îi cazi în genunchi, nu poți Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. așa ceva nu-mi amintesc păi, Și atunci relațiile cu o femeie care nu te înșală E absurd De ce să nu te înșele? Dacă nu ești acasă în timpul ăla Ce vrei să facă? Să croșeteze? Vrei să citească o carte? Nu ne înțelegem Ce-am uitat eu țin dumneata minte Și ce-ai uitat dumneata țin eu minte Asta așa e Dar, domnule dragă Eu sunt fericit Aveți satisfacții în muncă? Ce-s alea? Pentru prima oară când aud așa ceva. Nu, domnule, nu am cum mai spus, dumneata, satisfacție în... Uh, dar sunt fericit. Cu alte cuvinte, am sentimentul că nu o să dau de dracu, cel puțin deocamdată. Nu e asta fericirea. Eu nu înțeleg ce spuneți, iertații <laughs> Domnule, cel puțin pentru mine. Eu sunt un băiat subțire, eu nu generalizez. Eh, după fericirea asta, a venit o altă fericire. A venit sentimentul ăla sublim. Dragos. Și-a părăsit bărbatul pentru mine Poate n-ai principii Mi-a spus copila Da, ai un ce anume Trebuie să o cunoști O cheamă Hortansa O cunoaște tot Bucureștiu. Hortansa? Da Nu, nu, nu, nu N-am auzit niciodată de o femeie cu numele ăsta Splendid exemplar Hortansa ați spus? Da nu o cunosc ah, Dar totuși Nu sunt de plin de fericit Ați văzut ce repede am trecut de la o stare la alta? Nu de moarte mi teamă, domnule De bătrânețe mm, Bolile? Nu, nu, bolile vin mai târziu Controlul financiar De asta nu scapă nimeni Așa e în firea omului eh, Domnule, nu tuturor oamenilor le teamă de controlul financiar Băi, cum, adică? cum adică? Dar nu suntem toți sub ușa acelorași legi? Nu toți ne naștem, trăim și suntem urmăriți de controlul financiar? Păi, dar sunt unii care scapă? Da, oamenii cinstiți. Cum adică? Cine să știa? Unde trăiesc? Cu ce se hrănesc? Ce vor aștia? Păi, cum să vă explic eu? Cineva care trăiește din munca lui, din... Din munca lui? Dar zice, nu trăiește din munca altora... Apropo ce spui de complexitatea vieții, fostul bărbat al ortanței lucrează chiar la controlul financiar. E și asta e un mare noroc? Păi, dar ce n-aveți putere de asociație? E nebun după ea, e în stare de orice. <gânt> chiar de orice? Traba absolut de orice. Dacă se ocupă el de cazul meu, sunt un om făcut. Atât ai spun, închide ochii și îți o dau pe ortanța. Ia-o! Cum adică? E greu mai ești de cap, domnule. Mușamalizează afacerea ei, Cum adică mușamalizează afacerea? Dracu, doamne, dar nici atâta lucru nu știi Se face că nu vede și, pac, apare Ortanța Cu obrazul ei catifelat ah, Și o dai pe Ortanța. Eu dau, eu sunt un om de cuvânt Până atunci am grijă să mă plictisez de ea Totul e calculat, ca să fie o chestie Cât mai omenească la despărțire Am să și sufăr puțin Așa e frumos Și dacă nu mușa malizează afacerea ce, ce poți să faci cu o afacere Decât să o mușamalizezi Unul face o afacere Altul îl ajută Altul intră în combinație pe parcurs Altul închide ochii De aici a pornit necesitatea De a fi cât mai mulți oameni pe pământ Milioane chiar Altfel era de ajuns un singur om pe fața globului Mai ușor renunță el la onoare Decât la ortanța. Cu cine am avut onoarea? Ce importanță are numele meu m am uitat de mult, domnule Am să mă despard de dumneavoastră Ca un om adevărat Domnule, nu vreți să-mi dați mâna? Păcat, v-aș fi strâns-o cu căldură Asta înseamnă că m-ați jignit Ați văzut ce ușor îmi dau seama Când cineva mă jignește, domnule? Cum îl cheamă? Cum îl cheamă? Cine e? Numai mă rătam să mă poate muri am să-i cad în genunchi, îi spun că viața fără ea n-are niciun sens și aflu numele individului. Da, dar cum știu eu care e Ortansa, că tare mi-e teamă că n-am să o recunosc, dacă am să cad în genunchi în fața alteia. Do you hear the strings? Are not they rich Is he a skis? You, my. why nu-mi distruge viața pe o perioadă mai îndelungată. Între, mai totul s-a sfârșit. Nu vreau să te mai văd măcar o dată. Să-ți mai admiro o dată chipul. E minimum ce-ți cer. Stăpânește-ți durerea. spune mai bine ce fac mămica, tăticu? Bine, la toți ne este dor de tine și te așteptăm. trimiteți le complimente din partea mea. Pot să-ți mângâi părul? Nu. No. Nu-ți mai aparține, Emiliane, dar cine e vinova, dragă? Ai crezut că poți să trăiești fără mine? Sportă. Trăiește, trăiește! Eu ți-am atras atenția, dacă nu erai așa de rigid, poate eram și asta soția ta Acum, suportă consecințele Nu pot, sunt da. prea mari, te iubesc în ciuda laturilor mele negative De câte servicii te-am rugat să-mi faci? Pe toate le-ai refuzat N-ai vrut să înțelegi că sunt și eu o femeie care vrea și ea să fie fericită Ortanzo, Da. nu-mi distruge viața A, Am crezut în tine Am crezut că o să închizi și tu ochii cum fac alții Am trăit împreună aproape doi ani de zile și n-ai mușamalizat nicio afacere Și doar ești soțul meu Uite, îți cad în genunchi Hai, termina, termina, termina Cer-mi orice, sunt dispus la concesi, concesii! Concesi, iubito, concesi zi, dragă S-a produs reparabilul? Păi da, nu te mai iubesc Chiar dacă în adâncul sufletului ai altă părere, spunem că mă iubești Dar te detest, dragă Lucrez la controlul financiar de-atâta amar de vreme și n ai făcut și tu o, o, acolo o afacere, o afacere cât de mică Dar ce fel de om ești tu, păi. a? Ce suflet ai? Ah, Nu mă mai, dragă Iubesc pe altul Altul? Da Cum se numește? În numele lui e Gogo Scarlat Mersi ce fi făcând orta însă? De obicei la ora asta se întoarce de la coafor Traversează bulevard Ce ochi și Câtă căldură de gaje Dar de ce nu e Alu? Te sărut eu, purtăm să-i cumva la tine, de mi eu și mie. Iubito, o cei cu tine. La un preț convenabil, e normal, iubito. Eu, într-un sens mai profund, te iubesc ca un nebun. Nu, nu, nu a venit controlul. Nu, iubita mea, nu a venit. Dacă aș muri pentru tine. A avut timpul ăsta ai cunoscut sub numele de primăvara. În câte combinații necunoscute nu m-am băgat. Nu, nu sunt o fiară cum cred ceilalți, pentru că, iată, mirosul liliacului totuși mă tulbură, deci sunt și eu om. Nici nu-i prea greu să fie, natura, o trăiesc din plin, prezența unui copil. Mă emoționează când ortanța întârzie, sunt neliniștiți. Vezi? Când îmi sondez sufletul, tot mai găsesc ceva de Doamne, ajută. N-am o mamă, am. Noi iubesc. Am trăsături omenești, am foarte multe trăsături omenești. Oh. Ortansa! De ce bine îmi pare că te simt iar așa proate. Vre un inconvenient, no, no. ceva? Baniatul meu, zăbăcitule. No, Dracuța mea, ai vândut toate bluzele, no. așa cum ai spus no, no. la telefon, Nu mai cu bani-ghiată. Ce bine mă sunt lângă tine, no, la... Alături de tine, Ortansa, nu e teamă de contare financiar. Ha, ha, ha, ha nu de bun. sunt om Iubirea m-a copleșit Pot să iubesc, da. să mângâi, să fac gesturi aparente Licită, licite de logică da, De n-ar veni control Există un Dumnezeu al îndrăgostițului Dragul meu, băiețaș uite te Uite, da. Eu am să fug da. Am să mă dezbrac pe drum da. Și tu să mă prind da. <gătă -i> ce, ce frumos o mama frumoasă. Îl știi? ca de o fetiță de școală, dar și eu reacționez foarte frumos, Sim prin o sporii căldură atât de pulită. O dansa voi de chiar acum. Aș vrea... <gătă -i> <gătă -i> Așa de greu mm. Să placeze o marfă mm. A un convenabil. Mm. Te zbați mm. enorm Orsans. Dar mm. sunt fericită no. mm. Tu mi-ai dat ideea tema teama mm. de controlul mm. financiar O rătansă Poate să mm. se într-un moment înalt Controlul Cuminții. financiar tu nu fumezi? Nu, acum. Băiețașule, ești foarte slăbit. A trebui să ai grijă de sănătatea ta, să știi. Să consumi mai multe produse citrice. Îngăține, vărta, să am toate tresăturile caracteristice, omenești. Iubitul meu. Iubită. Nebunul Să știi că... Mă înțeleg foarte bine cu tine. Nu numai fizic. Și psihic, tu. <laughs> și psihic, Gogule. Să știi că dacă te prind și te bag bagă la închisoare, eu mă arunc în fața trenului. nu face eu ceva. Da. Eu nu admit sacrificiile. Ai văzut, Orta, ce frumos am reacționat la ce ai spus Sunt totuși om da, sunt cazuri că moartea e mai ușoară decât despărțirea, să știi Orta, să nu de moarte, mă, cu trei și de controlul financiar oh. Dacă nimeresc tocmai la Emilian al oh, Ar fi ideal, chiar azi mi-a spus că fără mine nu concepe viața am o presimțire, iubițule Emiliano o să verifice actele Orta, să te iubesc Cine Deschide! Auză și vreau da, ce e ceva foarte presant Săi că plec, plec, plec, plec. Măi, nu știu să mă iubesc, Pune ceva pe tine că mă duc. E ceva care te interesează pe tine, măi. No. Nu ne interesează nimic! Du-te acasă! Ți-mă cât vrei, Gobule! Gobule, eu sunt fericită să-ți aud glasul! Eu mă duc dincolo să-mi pun ceva. Să te văd! Osil, poți să mângâi părul meu negru, capana corbului, mângâi el și du-te acasă! Există casă fără tine, Gobule! Ăsta e un nonsens, gugule! Draga, draga mea, am avut o dată o explicație, gata! Nu-ți nu, nu cer compătimire și nici să mă iubești. Îți cer să ai grijă de tine, atâta-ți cer! Eda! După ce mi-ai răpit degeaba, să mai pui tot! Ah, eu nu răpesc bărbații, dragă! Ei mă răpesc pe mine! am să te uiți! Ordine! Este o femeie superioară, se importanța! Pune-i să-ți dea fotorire Noi n-avem pe ce sta și ea se e pe el Google. la mobilă se gândește Google. la mobilă Te rog, fii obiectivă, Clementino, că mă asupăr Păi sunt obiectivă, dar sunt femeie Gugule, de ai te întreb. Mă, ce-ai găsit la ea? mai. a început să se îngrașe Uite-te la ea Hai, fii și tu obiectivă Tine? Uite că sunt, poate că nu e frumoasă, dar uite, eu așa o vând Eu nu s așa cinstită ca tine, așa de delicată bă, bă. Sunt eu o ființă delicată? Destul de gingașe. Uh, dar, băi, bă, ce importanță are? Ai refuzat să porți pantofii pe care s a făcut gogă cadou de ziua ta onomastică? Că tu nu porți pantofi din bani nemunci. Există o limită în toate. Eu mai am și de criterii morale. No. Nu, nu multe, dar, dar mai am. Pe, vezi, chiar tu recunoști. Pe, da și eu pot să fiu vulgară ca ortansa. P păi, da, pot să spun niște cuvinte de de Și tocmai mai când te aștepți mai puțin. Nu, eu sunt podică din fire, dar am să fac un efort. Mm. Mai să ai puțină răbdare. Am să fiu vulgară, îți jur. O, o să-ți lipsească naturalețe, estimată doamnă. Exact. Vulgaritatea nu e totul. Și n-are rost să te prefaci Unde te ești ipocrizia? Hai să vezi ce natural am să fiu mm. Și eu pot să spun cu mult haz Anecdote pornografice păi, mm. păi și eu pot să te întreb De unde faci o rost de bani? Da, uite, te prefaci nu ești sinceră da, E foarte ipocrită, dragă minte Nu, nu adică ești, ești o femeie normală Chiar puțin și Nu, no, e adevărat, sunt sincer. Gată, gată, ajunge, du-te acasă Lofește-mă Umilește-mă, dar lasă-mă să am grijă de tine. Eu am grijă de Gogu, dragă. Tu, viperă, Fii, tu! Clementina! tu, tu arunci în prăpastă că dacă te fac, Gogule! Gogule, trebuie să-ți spun o veste groaznică. Spune! Te-am căutat și la gară. Îmi spun odată! Nu te manior, lăia, tu da, Gogu e curioar, nu vezi? Vipera asta... Soțul ei se ocupa de cazul tău nu mă, răbă, măi, clementino Ești superbă, tina, din inimă, clementino e totuși soțul meu mai dacă îl sărut pe frunte Nu uh. șamalizează afacerea Ce? Doamnă, n-ai adus o veste proastă uh. Ci una bună, chiar o veste foarte bună Vrei o cafea, clementino? A? Tu cât zahăr pui la ea? E, Emilia, o să te ucidă! Hai, o să te ucidă! O să te ucidă! mă sigur cu nebunul! Shhh. Nu vă subați. Da. Dumneavoastră sunteți omul care mi-a furat fericirea. Parcă am mai avut-o, nu? No? Care-i fericire? Fericirea conjugală. Dumneavoastră m-ați făcut din om neom. Da, eu. Și ce doriți? Păi... Chiar așa, ce doresc? A, ah, da, da. Uh, Am venit să vă ucid. Vă rog să nu vă supărați. De ce m-aș supăra? Da, că lovitura e bine țintită. Să știți, nu durează mult. Vă rog să părăsiți încăperea. Încăperea? Da. A, na, na, na. Mi-e imposibil. Plec numai după ce dumneavoastră veți fi o baie de sânge. Sunt și eu om ca și dumneavoastră. Vă rog să mă înțelegeți. Am venit tocmai de la mama dracului. Păi, înțelegeți-mă și dumneavoastră pe mine. Ne iubim foarte mult. Ne simțim atrași. Unul de celălalt, ca un magnet Fără Hortansa, viața mea e un coșmar de Pe mine, în schimb, m-a făcut să renasc Păi atunci e mai bine cum spun eu Vă curm firul vieții Vă fac o mărturisire, domnule ortansa, nici nu vă merită Are un caracter josnic Pe ce? Eu nu știu ce caracter are E o zdreanță, dar o ador O detest, dar mi-a intrat în sânge Are ceva aparte, femeia asta Nu, nu are nimic a cu 5 minute a plecat din acest pat. Nu are importanță, domnule. Imaginea ei mă urmărește sistematic. Dă-mi-o înapoi. Ortanța pentru mine e viața. Am și eu sentimente, sunt și eu om. Fără ortanță, am să corin străzile ca un nebun. <gătă -i> da, da, eu fac marte de om. Dumneavoastră lucrați la control financiar și verificați actele mele? Verific actele dumneavoastră mm, O voce în adâncul sufletului îmi spune că nu fac bine ceea ce fac Ce viață grea am dus Nu vă gândiți la sufletul omului că vreau să mă transform Să duc o viață curată Ei, păi, uh, nu este curată? Ba da, dar și mai curată Vreau să fiu ușor să pot spura în înaltul cerului Aha. Verificați actele mele Verific actele dumneavoastră că treceți cu vederea Anumite contradicții din actele mele Cu durere O să-mi mult din suflet pe hortansa O să fie foarte greu Da, aici e lupta dintre datorie Și fericirea mea personală Trebuie să mă gândesc Să mă frământ pe păi ce? Să iei decizii fără frământări sufletești N-are niciun caz Mă frământ, mă gândesc, iau o decizie și vă comunic ce am ales. Cum ce? Fericirea! Bucuria dragostei Să nu renunțați la ortansa Dacă v-a înșelat A făcut-o din dragoste Femeile de caracter înșală Numai din dragoste A plâns, domnule În timp ce se dezbrăca în fața mea Formal, eram brațele mele Dar gândurile ei zburau Ca un stol de păsărele Spre dumneavoastră Deci, am faceți un mic serviciu Și cu acest preț Obțineți fericirea Plângea și se dezbrăca. De, de dezbrăca Câtă putere de caracter Lacrimile îi curgeau și roaie Și roaie no, no, no. Mă spune-ți odată Plângea și se dezbrăca și lacrimile da. îi curgeau și roaie Și roaie, da Nu știu, nu știu, uite, mă lupt, mă, mă zbucium. Mă întreb Ați hotărât? În cu ce? Ortansa? Sau datoria? A, la, la problema asta vă referiți. Da. M-am frământat și am ales. Ce? Datoria. A ales datoria era să dau de dracu. Rămân cu ortanza și cu închisoarea. Cu dragostea și cu pușcăria. Da, aici, ce poveste încărcită. Degeaba m-am încălcat sentimentele în picioare. Ce mai vrei, fiară? Pentru ortanza, renunț la principii. Mi-ai intrat în sânge, domnule. Am să închid ochii. Ești un om inteligent. Ești un om inteligent. Dacă n-ar fi oameni ca dumneavoastră, de mult eram la închisoare. <fie> Divină. privește! Nu, nu, nu, nu, nu acolo! Nu dincolo! Uite uite aici, unde e mâna mea, acolo, privește, vezi? Care lapte lui, dincolo, e ursa mare, dincolo, amon, vezi? A venit prima vară. A timpul iubirii și dragă Gogul, cer scuze, nu te mai înțeleg. Ce înseamnă asta? Tu de ai schimbat în ultimul timp Gogule, eu sunt tortansa, Fetița care nu se teme să facă dragoste Cu un urmărit de controlul financiar Eu ți-am făcut foarte multe servicii, Gogule, nu? Hai spune și tu ceva Nu mai avem ce să ne spunem Gogule, Nu te mai iubesc, nu mă interpreta greșit Să știi că mă arunc înaintea trenului Fii dragă foarte inteligentă și nu susține calamități Ești o fiară, n-ai nimic omenesc nici tu -ai. Ei, Eu am suficient Câte sacrificii am făcut eu pentru tine? Multe, multe ori În adâncul sufletului îți voi păstra o amintire frumoasă cu o singură condiție Îți dau și viața mea și dragostea mea da nu iubire și o dragă la ce? Ci un mic serviciu La atâtea se reduce La atâta Întoarce-te la căminul conjugal și iubește-ți aproapele adică soțul gogule Cu patimă oară până la sfârșitul vieții o să te ierte, pentru că e nebun după tine. Mm, dar eu ce sunt dragă? Eu nu exist. Îngrozește de ce am să spun. Să te miri foarte mult, să nu-ți vine să crezi urechilor. Doamne, ce ticaloșie. La câte principii am renunțat. Am făcut o tranzacție. -ai de mine? cu dragostea mea, cu, cu visele mele de fericire? Nu. Cu iubirea noastră frumoasă oh. Te-am cedat soțului Numai ca să scap de controlul financiar Nu, no, nu, no, nu, no, Hortansa N-am ținut cont că ai și tu un suflet oh, E un sacrificiu ce îmi prețin tu, Găgule. Ce inteligentă ești Ai înțeles esența Și încă un sacrificiu imens știi. Dar e în joc cinstea mea Dacă vine controlul, dau de dracu oh. Nu mai sunt așa cinstit Dacă stai lângă Emilian până la sfârșitul vieții Sunt în siguranță tot timpul mi-a fost teamă de control financiar De la el, ne din toate nenoroci Privește fenomenul sub toate unghiurile Dragostea lui nebune pentru tine m-a scos din impas ah, Mă îngrozește numai gândul la ce viață mă așteaptă Situația politică, ce e omul Ce e binele, ce e rău, ce e fericirea Giordano Bruno, adevărul, colectivitatea de... ah, Doamne Dumnezeule Doamne Dumnezeule, ai mira de mine Cortasa. Nici eu nu zic o să fie foarte ușor Deci s-a dus iubirea noastră Și noi că nu credeam veșnică Poate că... În lucrurilor nu, nu plânge, nu plânge, nu plânge Dar da. uite eu plâng Acum e inutil Tu, în fond, ești un copil Când mâncai dulceață, te mânjai peste tot Un copil mare Ortaiza Da Vezi că despărțirea de tine îmi zbuce-mă și-mi tulv sunt emoționat. Dă-mă din păr. Câtă sensibilitate ah. O să mă macine singurătate! Stai puțin mm. Că mi-am adus aminte de o frază mai sugestivă Ia spune Când o să mă trezesc dimineața Și o să văd patul gol Gata, gata, gata, gata. Cum ți s-a părut asta? Gogule, să-ți sănătatea Portază. Să mănânci mai mult Așa. Și să bei numai pe minerale. minerale Și să nu plăci gogule Adio Adio adio Ar fi foarte penibil să se sinucidă în casa noastră. Drosti, atâta bun simț are și el. Așa ar fi corect. Mă gândesc că dacă Emilian s-ar sinucide discret, s ar căpăta o pensie. A, da, dar la început numai de cazuri și de plăceri. Dar adevărat că n-avea un salariu tocmai rău. -am soacră, minte mă minte-mă dacă adevărul nu mă slujește. nu-i așa că Hortanza s-a întors la domiciliu. Te rog să nu chinui o femeie tate. Ești un om cult și, dacă sunt cult, n-am voie să fiu zdrobit de durere, spune mama soacră. Nici măcar n-a telefonat. Minți, minți amândoi? Ortanța în dormitor și-și curăță unghile. Bine venit, Ortanța! Cu ce grație schimbă vorfecuțe E o nălucire, băiatule Eu mă gândesc la rudele lui Ar fi penibil dacă nu? Vai numai câte formalități Lasă el să moară că te descurcăm Ne descurcăm noi Sinuciga, și sunt oamenii cei mai egoiști Când își pun lasul de gât Se gândesc numai cum să moară mai repede Să știi cum să ne o facă analfabetul Nu vorbi așa Avea două licențe Să-l mințim că a venit ortața Minciuna îndrăvenește omul Eu te-a dormit. Eu sunt... Emilian! Așa. Emilian! A venit Hortansa! Ce? Mă caută cineva la telefon? Ah, Lăsați-mă în pace. Dormeam așa de bine. Te mm. rog să te trezeci, Tu nu veți cadări Ce Tu ești Hortansa. Eu sunt Hortansa. eu iubita ta. Na. Dragii mei părinți, ia luați-o trainic pe ortanța lângă voi! Jur că ființa asta mă scoate din săriș! Hai, Păstrați-o sănătoasă! <gătă -te> Tine-mi pare că te-ai întors la cuibul tău conjugal. Nu m-am întors. Gogule. Unde vezi tu că m-am întors? Gogule, simpla ta prezență mă tulbură. că lipsești tu, mobila n-are viață, Gogule. Tu-mi spui, tu realmente mă zguduie. Uite, chiar mă gândesc, de 32 de ani trebuie să fi fost foarte greu. Nu, no, nu te dau ortanzei. Te păstrezi eu? Probabil că despărțirea de mine îți provoacă o anumită stare de spirit. Eu... eu ți-am iertat foarte multe guri. Păi nu poți să spui că n-am închis ochii. Nu, no, Clementina, de eu nu atinge fondul problemei. Că mă înfurii? Vrei să trec de la gingășie la dispreț? V Voiam să spun că ai fost singurul bărbat... Care a lăsat o urmă în viața te mea, Te rog, te rog, nu te compara tu cu ortanza. N-ai spus că te apucă greața numai când te gândești ce afaceri murdare învărtesc eu. Și eu? Poate mă confund? Nu, nu, te confund. eu, iubita ta? Ai uitat-te în ochii mei. Degeaba, Negi, ai spus că nu duc o viață demnă, că ar trebui să muncesc. Ca toți oamenii A, poate a fost o scăpare că poate. și tu, ai și tu părerile tale că, că, că nu ești o roabă Că tu detești minciuna Eu? Eu detest minciuna, Google? Da, da, așa ai spus Ai spus că și tu ești om nu e adevărat Băi da, nu minți, nu păi, minți Păi nu-i adevărat Păi de unde să am eu părerile mele? Păi eu nu mai... Mai ca să-ți aud vocea ta cu timbrul ei, ca tifelat, aș trece la budism. Păi dacă tu nu detești minciuna, cum să o detest eu? Eu, o biată, femeie lipsită de apărare, adevărul m-a îndepărtat de tine și atunci nu mai era adevăr, ci eu. O... O broască țestoasă! Te rog, nu amesteca aici animalele! N-au ce căuta aici animalele! No, lasă, Gogule, lasă să le amestec! Că le amestec cu tric. Căci dacă minciuna mă apropia de tine, dacă cu prețul ei îți mângăia părul, cu prețul ei îți simțea răsuflarea, minciuna n -n mai era minciuna, ci, ca să zic eu așa, Gogule... Bah. Te rog, nu ameste ai și compozitorii N-au ce căuta, ai și Este cu tâlc, goule, nu înțelegi? Minți, minți, minți, minți Ai personalitatea ta bine precizată <ră> Ești nebun ah. Eu și personalitate da, da, bine precizată da, da. Ai felul tău de a fi Păi pentru ce? Tine am renunțat la orice. Gogule, nu mai pe tine te! A, și atunci bucule. de ce n-ai vrut Să porți pantofi Făcuți cadou De ziua onomastică pantofii. Am delapidat Ca să-ți fac o surpriză Și ai avut cinismul Să-mi spui Că nu porți pantofi Din bani nemunciți A, nu, no, no, nu era, eram o copilă Era atunci... Era o fiară Pantofii ăia Au ridicat între noi un zid. Ia uite, gogule, Uite, are un au iun calț. Autocuri foarte înalte care îmi dau așa o stare de de Am o minte de pasare gogule. Iubita mea. Iubita mea. N am știu. N-am știut, am crezut că din adâncul ființei mă dispreţuie Stai, stai, stai, stai, stai, stai Cune. Numai o clipă, o singură clipă Să-mi exteriorize sentimentele Cune. Ah, da, da dacă te strâng de nas Cune. Cu două degete estriţi Asta e un gest omenesc Asta se cheamă, uh, cum se cheamă? Asta se cheamă uh, uh, hârjoană, nu? Oh, oh, oh, oh. Da, Gogulele, hârjoană oh, oh, oh. se cheamă așa, cred, cel puțin vezi, vezi, ce memoria am Și asta e tot ceva omenesc, nu? A, a venit fericit Gurgule Vino orta vino să cât am să suferă pentru gestul brutal pe care îl voi comite chiar ha. acum Prin câte am să tric eu După aceea Google, Păi eu n-am nicio vină, dragă Emilia, m-a aruncat ca pe o cârpă Ai dote la soțul tău, legitim, Nu mai sparge casele oamenii Erendin, taci! Cum adică orta Nu te mai iubește? Pii să-ți explic eu. Nu vrea să mai stea cu mine în aceeași casă. Când mă vede, cască. Păi da, vrea să trăiască cu o altă femeie stai, stai, stai, stai. care nu e ortanța. Ștai, stai, stai, stai, că nu înțeleg. Păi da, trebuie să te iubească sau mă rog. Ceva asemănător, dacă nu te iubește, înțelege, femeie, vine controlul financiar. Milia, nu mă iubește, dragă, mă disprețuiește, ceea ce e cu totul altceva. Trebuie, păi trebuie. Ne-a promis că dacă te întorci, la el, închide ochii, vrei să ajungi la pușcărie? Da, da, gogui, un om cinstic. da de Păi, trebuie să te iubească o ortan, să o transformă. Te iubește păi. pe asta, pe o Giordano, Bruna, de ce s a lăsat alți peruci. Încadrează-te în câmpă mușchi, devine o putică, devine o mamă. Fii sincer cu Ignaț. Păi. Disprețuiește-mă! Gogule, tu ești un sfânt. De, te laudai că sucești capul, bărbaților. Vrei să se ne norocească, Gogu? Nu sunt un sfânt idiot! Sunt o lichea. Nu dragă, un sfânt. Eu așa trebuie. Nu buvnito, Nu înțelegi! Trebuie să mă detrești, să te apropii de Emilian, să-i faci copii, dolofani, și eu să scap de închisoare. Nu înțelegi! Curvo! Eu o curvă, Gogule. Da. Gogule judecă înainte de a pronunța cuvânt. Gogule... Eu te iubesc, dragă. Fă un efort nenorocit-o Pentru tot ce a fost frumos între noi P Pentru clipele de la Poiana Țapului Fă a un efort A fost într-o localitate montană Daci, Clementino Nu mă întrerupe Fă ca Emilian să se tulbure Când îți aude pași, Dacă se tulbură, scap de închisoare Dacă nu se tulbură, dau de dracu ortanso. Am încercat, dragă, am încercat Dar mă detestă mm. Alu? Nu se poate. Sunt îngrozit. Bine, da. E cumplit. Vino la mine, cocule! Vino în brațele mele, măi, gule! Mufnițe neputincioase! Nu v-am iubit! Nu sunteți femei, nu aveți suflet, vine controlul financiar. A, nu, nu, Gogu nu moare, Gogu nu moare, Gogu se transformă. Adio, Gogu, cel fără principii și fără scrupule, adio combinații și filodorme, că vine controlul, Gogu, numai Gogu a dispărut. Ca pe infarnic, va fi un alt gogu care regretă tot ce a făcut, care se crește sincer, care ne capătă circunstanțe atenuate după ce trece controlul financiar. Că asta de o regrete, te vine din nou adevăratul gogu, nemuritorul gogu. Bravo! Bravo! Ești tu de gogule! Da. Da, e 10 ești și un sfert, deci până la 11 fără un sfert, trebuie să trec din transformări teribile, să mă transform dintr-un bărbat cinic. Te renunți tu, gaubele la cinismul tău? Da, Clementina, renunți! Acum e nevoie de reversul cinismului Când omul e într-o curcătură, Se face frate și cu dracu până scoate la capăt Dar nu știu cum procedează un om care regretă Ce gesturi face Cum, cum, cum, cum se comportă Ce spune el Cum își strălucesc lui ochii Păi atunci cum o să regres, dragă? Păi vezi? asta e nenorocina Dar voi trebuie să fi regretat ceva în viața voastră Voi îmi arătați orice expresie Îmi arătați orice sugestie uh. Întreabă pe Clementina. Nu, nu, nu. eu eu să mă prea mult cu tine. Nu, nu, păi da, vezi? Acum tu trebuie să fii opusul meu. Păi da? Să învăț de la tine să fiu om. Păi da, pe tine te paște închisoarea și ei iar de fasoare. Zice, ei, ei! ei! fiți unite, fetelor, ca două surori în aceeași clipă. Fetelor, iubitelor, nevestelor, amantelor! Înțelegeți situația mea! Dați-mi tot ce aveți voi mai curat, mai frumos! Scormoniți-vă sufletele bucățică cu bucățică și în caz de forță majoră amintiți-vă de vremea când erați Copile, eventual, de o bunicută, Hortanzo! spune de ce s-a lăsat ars pe rug Giordano Bruno, ha, că ha, trebuie ha, să fie avut el un motiv! Dați-mi tot ce aveți voi mai, mai frumos! Putitul de împrumut, după control, vă restitui totul, totul. Ai, fetelor, ai, iubitelor, amantelor, repede, repede. Fiți serioase, fetelor, fiți, fiți cinstite, fiți cuminți. Iubiți adevărul, detestați minciuna. Duceți-vă la muncă, legănați-vă pruncii. Adică, ce e în definitiv un gând frumos? Dracu știe, probabil, ceva măreț. Gogule, nevoia de a Croșeta, e ceva măreț? Fete... Pe știu eu, nu știu, poate să fie, poate să nu fie. V-am spus să nu vă dezumanizați complet. De ce nu vă legănați prunci în brațe? De ce femeie își leagă-ne dragă? Tu nu vezi că ai pretenții absurde? și noi suntem doar femei. De ce ne întreb de copii? Nu, zău, a, a, a, ai pretenții absurde. Fetelor, fetelor, vrei să piară gogu? da mi dar repede, repede! Tu nu vrei anecdotă niciun caz, nu vrei, vrei ceva mărâț. Da, stai să-mi aduc aminte, stai să-mi aduc aminte. Adică am făcut un lucru, ortanț, Exact. Așa, și apoi mi-a părut rău. Exact, exact! Clementina, păi, dar tu ești speranța mea că tu ai fost încadrată! Ai fetit-o, ai fetită, iubito! se cu pantofii, scormonește sufletul! Fii, Clementina, cea de altă dată, cum aveai principii care nu suportau afacile murdare! Cea de altă dată, cea de alta dată, hai, hai, păi hai, da, hai. dar nu mai știu. Știu. Nu. Păi nu mai știu când te indignezi Păi trebuie să urli Păi da, așa da, se pare nu, Oamenii fac în orice caz gesturi foarte caragioase Nu, nu eu, eu nu vreau să te induc în eroare, Gogule Da, păi mă, da, când o să redevii cinic O să-mi dau în cap o fondul meu cinstit Ai, Nu fiți nebune, fratele, ma vreau să fiu și eu om Gogule dacă găsesc un gând măresc, ți-l dau, Gogule, ți-l dau cu cea mai mare plăcere. îmi place să fie curățenie în casă. Păi ce, asta nu-i ceva sublim. Dar am nevoie de remușcări, Clementino. Când ai descoperit tu cam de la ce s a fi în sufletul tău? Păi nimic. Păi nimic, mi s-a părut ceva normal. Păi, noi nu avem prejudecăți, drag.i Păi să avem, dragile mele! Vreți să măi nenorociți? Păi așa ne-ai învățat tu, Gogule. Ei, dragă. Noi nu vorbim de capul nostru, Gogule. v am spus prostii. Întrebați-mă cum a putut natura să facă un asemenea monstru, monstru ca mine. O să fie cam așa. Voi mă blestemați da? și mie... De exemplu, în cap o obrazul de rușine. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. eu nu te blestem, gogule, nu, că pe urmă nu, nu o să-ți mai placă de mine. Hai să-mi spui că sunt o femeie cinstită. Eu dacă te blestem, o prefer pe ordață. Uite, uite, uite, uite, uite, uite, cad în genunchi în fața voastră. Oi, Nu fiți egoiste! În câteva minute trebuie să trec prin mari scuduiri sufletești, să devin om cistit. Vreți să mă surprindă control așa cum sunt oh, acum? Oh, oh, oh, oh. Atunci, atunci, fedelor iubități! Amanților, dați-l-o bolu, fiecare cu ce puteți Să ne aducem aminte cum se comportă oameni Te rog, vă rog, vă rog Tu, Clementina, uite, da. tu îi spui Ortaț, uite se uh, Dacă l-ai iubit cu adevărat Ajută-l Să se transforme Ajută-l să se transforme Adică, înțelegi, amestecă durere și speranță Ortaț, tu te uiți la mine da. Și îmi spui mi a înșelat iubirea mea curată, te-am crezut un om cinstit. mi a înșelat iubirea mea Așa? curată, da? te-am crezut un om cinstit. Așa, aș până, îmi dai două pande. Da. Bine, stai, stai, stai am eu, eu cum reacționez Ce cuvinte spun, ce fac Vezi, asta, eu nu știu asta. Păi de atâta durere Te iei cu mâinile de cap Bine, bine, bine, bine, bine Mă iau cu mâinile de cap Ce spun? Ce Parcă cineva a spus odată undeva Într-o țară străină Doamne, ce ticăloșie am făcut Cine am făcut? Vedem, fetele, că se poate! Regresc ce-am făcut și-ți mai ușor. Hai, fetele, să fim oameni, fiți oameni! Începe transformarea! Transformarea Gugu! Hai, hai, Hortansu, hai, Hortansu, dacă l-ai pit cu adevărat. Hai, așută să devină om cinstic! l ajută așa. Privește-l cu dispreț, ortan nu știi ce disprețul! Stai, pai, hai, stai că vei mi am niște. Stai, păi. Stai, uh, Gogule, mi-ai înșelat, dragostea. Acum, dă-i palme, dă-i da. ah, Te doare! Nu, dar eu. ce trebuie să fac ah. eu? Uh, păi, ah. încordează-te, Gogule! Încordează încordează încordează încordează încordează. Nu mă încordez! Încordez, mă încordez! Nu! Nu, mă gurdiz, reacționez, nu pot, nu pot. Ai gogule, gogule. Ia-te cu de cap. E Așa procedează un de care, care regretează scur. Hai. Oh, oh! No. Iate te oh, Hai. Nu, nu, nu, oh, oh, oh. nu reușește. Oh, nu, nu, nu reușește. Încearcă să depune forte, efort și tot în zadar. Crene cu mâinile de cap. Oh. Ca și cum da v un om care regreta ceva. Nu, hai, regretă, Gogule, regretă, oh. mama, am vine controlul financiar. Regretă, Gogule, regretă. Bravo, oh, oh, Dumnezeule, Doamne. Ş Vine controlul financiar și eu nu pot regreta nimic. Vine controlul financiar și eu nu mă pot lua cu mâinile de cău. Haide, hai mă. Vine controlul financiar. Controlul financiar. Ați ascultat Proștii sub de lună, de Teodor Mazilu, adaptarea radiofonică, Dan Damian. Distribuția a fost următoarea. Gogu, Horatiu Mălăele, Hortansa, Dana Dogaru, Clementina, Virginia Mira, Emilian, Șerban Mama soacră, Tamara Buciuceanu, tata socru, Mitică Popescu, chelnerul, Gheorghe Pufulete, asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Liche, regia de studio, Janina Dicu, regia muzicală, Romeo Chelaru, regia tehnică, inginer Luiza Mateescu, regia artistică, Dan Puican.